Да угоди на народа Шеста лекция от учителя Неделни беседи Девети том 23 ноември 1924 г. София Чете Натка Иванова Тогава Пилат, понеже искаше да стори угодното на народа, пусна им Варава. А Исус, като би, предаде го на разпятие. Евангелие на Марко, 15 глава, стих 15 В проявата на разумния човешки живот действат три велики принципа, от които проистичат три закона. Първият закон, с който човек се е запознал от най-ранни времена който е учил до сега, е любов към себе си, тоест да обичаш себе си. Този закон знаят всички същества, от най-големите до най-малките, и най дребното същество, което едва виждаме под микроскоп, го е научило, и то обича себе си. Няма същество, което да не обича себе си. Вторият закон е тъй нареченият любов към ближния, който заставя всички същества да се сдружават в едно, да живеят в общества, да имат отношения едни към други. Третият и последен закон е любов към Бога. И действително, човек най-първо е започнал с закона който се отнася към частите. Законът на егоизма, любовта към себе си, е закон за отношения на частите към цялото. Любовта към Бога или законът за цялото, сам по себе си е непонятен и остава да се проучва за в бъдеще. Когато се говори за любовта към Бога... Тази идея е отдалечена, непонятна. Хората казват, но какво е любовта към Бога? Любовта към себе си я разбираме, но какво е любов към Бога, не можем да разберем. Аз ще ви определя, какви са отношенията на всички видове любов, но сама по себе си великата любов е необяснима. Какви прояви могат да се явят в любовта към себе си? Ти си богат, имаш голям двор и се отглеждаш кокошки, патки, поичици. Ставаш сутрин рано, забъркваш им малко зоб, нахраниш ги, грижиш се за тях, обикалиш ги по няколко пъти на ден. Всички тия същества живеят около теб. Привидно ти минаваш за техен господар и всички ти се радват. Те мислят, че ги обичаш, но един ден, както ги наобикаляш, погледнеш една или друга от тях, докато хвърлиш око върху някоя мазничка, приличничка кокошка, и си казваш, — тази ще ме развесели, нали, най-после. И аз трябва да живея. Обиколиш около нея един-два пъти, докато я хванеш, а тя мисли, че я обичаш. Заколиш я, занесеш я на жена си и казваш ‒ жено, мазничка е тази кокошка. ще я с малко картовки, ще купим малко винце, ще извикаме и музиканти. Ще поканим приятели на гости, тъй да едно хубаво огощение ще си устроим. Тъй да върви животът. Това е любов. И вие, като наблюдавате, виждате, че като хванат тази кокошка, тя си покряква малко, но няма закон, който да я защитава. Слагат ножа на гърлото ѝ и тя млъква. Следователно, когато ние се радваме, всички други същества около нас страдат. Утре по същия закон ще хванеш една малка пуйка, едно младо теленце или едно малко агънце и ще ги заколиш. Ала, ако в душата ти се яви любов към Бога, проявите на този закон са обратни. Ти хващаш една кокошка и те е приятно, че ще я заколиш, но този закон ти казва отвътре, няма да я ядеш, нека и тя си живее така, както и ти живееш. Има за те плеща, грах, бобец, пък и плодове, орехи, лешници, смокини, сухо грозде, ябълки круши, банани. Има и картовки, зимни ябълки и много други. Господ казва, — всичко, що човек посади, може да се ползва от плодовете му, а то е такова разнообразие. И тогава ти казваш, ще пусна кокошката, ще я оставя да живее. Защо? заради Господа. Това е най-малката проява на Божията любов. Сега, като изнасям този въпрос, всички казват, как, ние не трябва ли да живеем? Трябва да живеем, но разумно. В света има два живота — човешки и божествен. В човешкия живот Действа човешката любов, какво произвежда тя? Човешката любов, любовта на егоизма, е създала живота на смърта. Значи, първият закон е родил смърта. От човешката любов не може да излезе нещо хубаво. Следователно, всеки, който вярва в тази любов и я приема като принцип, Непременно ще има в живота си радости и скърби. В живот, в който царува човешката любов, силният разполага с живота на слабия. Така е било навсякъде и във всички времена. В третия закон, в закона на божествената любов, е вечният живот. Там смъртта се изключва. И тъй, по какво се познават човешката любов и божествената любов? Там, където царува човешката любов, хората умират. В нея човек непременно трябва да умре и има дълбоки, окултни причини, които доказват защо трябва да умре. Трябва, защото не е последното същество което живее на земята. След него има множество по-малки същества, които трябва да го изядат точно така, както и той изяжда други. Бацилите на чумата, на холерата и на много други болести всички заедно решават, че човек трябва да умре. Следователно човешката любов... Сама по себе си носи известни отайки. Хубава е, но поради отайките кръвта се заразява, става нечиста и човек умира. Тази отрова идва от онези живи същества, които човек изяжда. Щом хванете една кокошка или едно агне? с цел да ги заколите, в тях се зараждат чувства на омраза и страх. Тази омраза, този страх, днес внесат малко отрова в кръвта на човека, утре внесат, докато отлаганията се натрупат толкова много, че стане съвършено отравяне на кръвта. Тъй, че въпросът не седи в това, с какво се храним, но как е приета тази храна? Сега аз не говоря тук в полза на кокошките да ги защитавам, да се ядат кокошките и от полза за тях, но важното е, че сме нарушили принципа, престъпили сме закона на Божията любов. Не е въпросът и в това да не ядем месо. Но важният въпрос е, че разумният човек не е създаден да яде нито кокошки, нито агнета, нито пуйки, а е създаден за съвсем друга храна. И Христос, като слязал от небето, казал, — Аз съм живият хляб, и който ме еде, жив ще бъде. Питам, защо Христос взима думите — Аз съм? Живият хляб. Изобщо ние, съвременните хора, трябва да се пазим от всички заблуди на миналото, които временно изпъкват в нашето съзнание. В сегашното положение на света даже и най-умните и най-добрите хора имат възможност да се заблудят в живота. И най-опитният пътешественик. Ако няма компас, може да се заблуди в пътя си. Попадне ли в мъгливо време в някое поле, той няма да знае, на къде е изток, запад, север и юг, и може да се заблуди. Ако е много умен, ако е наблюдавал природата, няма да изгуби пътя, но нозина от вас може да се объркате. Тогава... Как ще познаете, на къде е изток? Денем, например, в Мъглата, как ще познаете, на къде са изток, запад, север и юг? Ако сте наблюдавали камъните, ще познаете по тях. Тия камъни, които са към север, имат едни краски, а тия, които са към юг, имат други. Следователно... Камъните ще бъдат вашият компас. Ще вземете едно камъче, и то ще ви покаже, на къде е изток. Като намерите изток, по особени математически предположения, ще намерите и другите три посоки, а оттам и своя път. Вие казвате, че трябва да живеете. В какво седи сегашният ви живот? Седи ли в яденето? Не. Яденето е само едно условие. Седи ли в спането? Не. Спането е само едно условие. Седи ли в мисленето? Не. Мисленето е само едно условие. Седи ли в чувствата? Не. Чувствата са само едно условие. Седи ли в работата? Не. Работата е само едно условие — е, тогава, в какво седи самият живот, ние не го разглеждаме вън от нас, животът сме ние. Някой искат да разглеждат живота обективно, не можете да разглеждате живота обективно, щом го извадите вън от себе си. Вие сте мъртви, и тогава за какво може да разсъждава, за какво може да мисли мъртвият човек? Следователно, посоката, в която ние се движим сега, е да придобием живота. Кой е живот? Не егоистичния, човешкия живот, а божествения. Ние имаме човешкия живот. Но той ни ни задоволява, той носи постоянни промени. Каквито и реформатори да се явят на земята, каквото и да ви говорят, нищо не могат да направят, за да изменят човешкия живот. В него има две състояния — на скръп и на радост, и вие не можете да ги измените. Който иска да бъде радостен на земята. Непременно трябва да бъде и скръбен, и който е скръбен на земята, непременно ще бъде и радостен. Вие може да кажете, защо Господ е направил света така? Не, Господ не го е направил така. Днес и философи, и обикновени хора казват, защо е така студено на земята? Защо Господ изпраща студа? Не! Земята произвежда студа и топлината. Студ и топлина има само на нея. Слънцето изпраща само енергията. Там няма никакъв студ. При съвременните изчисления на учените, които твърдят, че на Слънцето има топлина от 35 милиона градуса, как е възможно да се говори за студ? Тогава защо има студ на земята? Какво нещо е студът? Малко количество топлина. Следователно, земята образува топлината, земята образува и студа. Студът и топлината са нейни качества. Аз казвам, че ние сме причината и за скръпта. И за страданията на земята, а Бог изпраща любовта, т.е. тази топлинна енергия. И тъй, скърбите и страданията са наши състояния. Ти скърбиш. Защо? Защото си изгубил нещо. Ти си радостен. Защо? Придобил си нещо. Каква философия има в това? Причината да скърбиш е, че си изгубил нещо или че искаш много, но утре, като го придобиеш, пак ще го изгубиш и след това пак ще бъдеш скръбен. Имаш къща, радваш се, но утре, като изгори къщата ти, ще бъдеш скръбен. Ражда ти се син, радваш се, утре умре. Скръбен си. Имаш приятел — радваш се. Утре го изгубиш — скръбен си. Е, добре, при цялото това разочарование, което ние, съвременните хора, имаме от хиляди години насам, потърсихме ли неизменното? Ние всички приличаме на Наполеон. наполеонвци сме. Но в какво отношение? В едно сражение при Ватерло Наполеон взел участие със своята кавалерия, но по пътя, през който трябвало да мине, имало дълбока пропаст. За да премине пропаста, трябвало голяма част от пехотата да я запълни и над тия тела да мине Наполеон с кавалерията. Ние всички се хвърляме в тази пропаст, и когато Наполеон мине над нашите кости, казваме ‒ нека Наполеон победи. Наполеон победи ли? Къде са резултатите от Наполеоновите войни? Къде са резултатите на римския император Цезар? В края на краищата всички тези велики резултати се свеждат към нищо. Често богатите американци, които обичат разнообразието, отиват някъде на север, в студените места, и там имат обичай да си правят грандиозни палати от лед, които светят отлично, но като дойде пролетта и лятото, те се стопяват. Служат им само за три-четири месеца. Всичко, което ние градим, са палати, направени от лед. Къде ще остане нашия труд? В прочетения стих се говори за един управник, Пилат, човек с да високо обществено положение, съобразителен, стънък ум, като на римлянин, който за да угоди на народа си, придал Христа в ръцете им. Той казва, аз искам да направя една услуга на юдейския цар, да го пусна, но народът не иска. За да има благоволението на своя народ и за да му угоди, Пилат им пусна варава, а Исус, като губи, предаде го на разпятие. Питам, защо Пилат искаше да угоди на народа и защо придаде Христа на разпятие? Защо еврейските първосвещеници възстанаха против Исус? При това вие казвате, че в света има един велик божествен закон, че Господ царува навсякъде. Ако Господ е велик и царува навсякъде, как той допуска в неговото царство да стават такива анормалности? Така щях да разсъждавам, ако защитавах една материалистична теория. Щях да извадя съвсем друго заключение. Щях да кажа, че няма Господ в света, че няма Божи промисъл че това е празна работа, че онова е празна работа и така нататък. Всичко е празна работа, а коя е пълна, кое е най-реалното — да се наядеш. Хубаво това, за което хората казват, че е най-реалното, трябва да го пълниш по три пъти на ден и все пак се изпразва, изтича. Значи човек е една пукната стомна, която постоянно се пълни и изпразва. Най-накрая тази стомна съвършено се изпразва и я няма никаква по света. Тогава записват името и казват. Този човек беше един виден поет, един виден философ. Да. Той беше една пукната стомна и, каква остави на света, някакви тъмни странички. Той възпял някаква пукната стомна, някоя мътна река, някой мътен извор и така нататък, и всички тия възпети реки, извори и дървета, в заключение присъхват и изсъхват. Най-добрите хора от вас, даже и тия, които минавате за свети, не сте толкова добри. Някои ви гледат весели, минавате за ангели, но това е само добрата ви страна. Не сте от много добрите. Вие приличате на онази годеница, която годеникът хвалил, че е кротка, благородна въздържана и възпитана. Един ден той завел при нея свой приятел, за да види, колко е благородна. Когато ги черпела, той нарочно е спънал и тя паднала, събаряйки цялата табла със сладко, чаши, лъжички, всичко на земята. Станала, изтърсила дрехите си от праха. И показала, че това ни я беспокои, ала като слязла долу, от гняв и недоволство прехапала края на маста, даже дупка направила. Едва след като се оженили, нейният възлюбен разбрал, че тя има зъби. Един ден, като бил недоволен от нея, той я набил, но в това време тя го нахапала добре. И му казала, — знай, че ти можеш да биеш, но аз имам зъби да хапя. Затова хората казват, — да са здрави тия зъби. Тогава къде е красивото в живота? Вие се заблуждавате, като мислите, че красивото е в човешкия живот. Аз ви говоря самата истина, но не като на деца. Няма да говоря това на децата, защото ако разрушим куклите им, ще има голяма врява и плач. Не ви считам за деца, мисля, че сте минали тази възраст. Ако някои от вас се занимават още с куклите си, нека вече ги сложат в куфалите си, не е време за кукли. Питам вас които сте надраснали куклите. В какво си ти животът? Е, да се учим. Не, ученето е едно условие за живот. Да се оженим. Не, жененето е условие да развиваме живота си. Да оженим дъщеря си. Не, това е условие да се освободим от товара си. Тогава в какво сиди същността на живота? Казва писанието. Да познаем Исус, да вярваме в Него. Че коя жена не познава своя мъж? Коя от вас не е тичала и плакала след Него с четири реда сълзи и казвала. Без теб не мога да живея, умирам, само с теб мога да живея. Е, защо след като го вземе, пак умира? И той казва, че без нея не може да живее, умира, само с нея може да живее, но след като я е вземе, пак умира. Откъде произлиза това противоречие? Други се спират и казват. Такъв е животът. А вие... Как можете да се произнасете, че животът е такъв? Да, сегашният живот е такъв, но това не е истинският живот. Нека придобием истинския живот, че тогава да говорим. И тъй Пилат искаше да угоди на народа, защо трябваше да бие Исус и да го предаде на разпятие? Питам, защо Господ... Не се намеси в работите на Пилат, Господ не обича да се меси в хорските работи. Той казва, работата на Пилат е да угоди на народа и да предаде Исус на разпятие, а моя работа е да го възкреся, да му дам живот, да го направя знатен и да го покажа за един образец. Как трябва да се живее за в бъдеще? Вие сте чели Евангелието. Знаете, за колко време приблизително свърши тази процедура? Близо три дни продължаваше процедурата на съдене, на разкарване на Христа при Кесаря, при Пилат, примиряваха се, докато най после трябваше да заколят Христос, като една кокошка да послужи за огощение. Нищо повече. Значи, при цялата тази процедура, Пилат трябваше да угоди на народа. Не е лошо човек да угажда. Угаждането само по себе си е добро. Но на кого трябва да угаждаме? Ако ти угаждаш на себе си, ще умреш, ако угаждаш на ближните си... Ще умреш, ако угаждаш на Бог, ще живееш. Когато човек иска да угоди на Бог, той не може да се надява на хората, да каже, като живее за Бог, ще имам благоволението и на хората. Онзи, който е дошъл до идеята да служи на Бог, е толкова заед с тази велика мисъл че на него не му идва на ум да се занимава с дребнавостите в живота. Вие се намирате в положението на онзи ученик, който отишъл при един велик индийски учител и му казал — Учителю, искам да ми научиш на изкуството да познавам законите на великата любов. Учителят му дал следният изпит. Ще излезеш на пътя и ще видиш трима души — един велик адепт, един брамин и един военен. Ще отидеш при всеки от тях и ще му удариш две плесници. После ще дойдеш да ми кажеш какво научи. Излиза ученикът на улицата и вижда адепта, който се занимавал с една велика идея за човечеството. Вижда брамина, вижда и военния, който се занимавал с плановете за освобождение на своя народ. Отива първо при военния и му удре една плесница. Не останало време да удари и втората, когато военният му удре две плесници, и то по-силни от неговите. Отива след това при брамина, удре му две плесници. И той тък му вдигнал ръката си, но веднага му дошла мисълта, че не трябва, спрял и свалил ръка надолу. Отива най-после при адепта, удря му две плесници, но той даже не помръднал ръката си, не обърнал никакво внимание. Ученикът се върнал при своя учител и му разказал как военният му ударил две плесници. Не е лошо нещо ударът, но трябва да знаеш, че това е сегашната съдба на света. Там, като удариш една плесница, ще ти ударят две. Браминът пък представлява сегашната законност, тия обикновени вярвания. Затова той вдигнал ръката си, но после е свалил. Малцина обаче са хората, като този адепт, който бил толкова вдаден в размишленията за доброто на човечеството, че даже не забелязал тези две плесници. С това си мълчание той казвал, когато твоето ум и твоето сърце се припълнят с желание за тази велика любов, ела при мен, аз ще ти покажа. Истинския път И ние сме такива пътници, изпратени на земята. Дойде някой при теб, ударите една плесница, и ако ти си по-силен, ще му удариш две, като този военен. Ако си като брамина, ще разсъждаваш за моралния свят, ще ти ударят две плесници. Ала ти само ще повдигнеш ръка и бързо ще я свалиш надолу. Но има и трето положение — можеш да бъдеш като адепта и да не забележиш, че са ти ударили плесници. Сега мнозина казват. Условията на живота са такива. За условията не говорете. Условията вие ги създавате. Бог е едно същество, от което изтичат само блага, но ако ние направим себе си подпушване за божествената любов, подпушването произвежда пропукване на съзнанието в нас. Когато налягането в една канализация голямо, то може да произведе пропукване тъй, както и напорът на божествената любов. Може да пропука съзнанието на всеки един от нас. Божествената любов е сила, която трябва да мине през човешките ум, сърце и воля, изобщо през всички части на тялото, и го предаде на разпятие. Тогава ние питаме, къде е Господ? някой може да кажат, че няма Господ. Аз питам, как е възможно, как стана това нещо, че на слабия човек, който не можеше да се защитава, когато евреите предадоха на разпятие, днес се кланят 500 милиона човека и го признават за Бог. Вие ще кажете, че той беше Господ. Не, Господ никой не може така да разпъва. Няма какво да се спирам да обяснявам другата страна на въпроса, но силата е в това, че Божественото работи чрез страданията. Бог работи в противоречията на човешкия живот. Да допуснем, че вие се намирате в положението на Христа. Какво ще направите? Ако имате един кобур, няма ли да го извадите? За да се защитавате. Казвате, разбира се, че ще се защитавам. Хубаво ще се защитаваш, но какво ще спечелиш? Ще убиеш душата си, а може и теб да убият. Питам, къде е юначеството тогава? Казваш, защитавам се, за да бъда жив. Аз не наричам силен човек този, който може да убие своята душа, който може да убива и другите хора. Силен е онзи, който може да обръща своите неприятели в приятели. Следователно, смисълът на живота седи в това от противоречията, които се явяват в нашия живот, да извадим от лична полука. В този стих имаме две противоречия. Как трябва да ги примирим? Преди повече от 25-30 години двама американци отишли да посетят Ниагарския водопад, но се понапили малко. Решили да се поразходят с лодка по течението над водопада, ала не усетили как водата ги подела и завлякла към водопада. По едно време лодката се намерила сред най-силното течение, от което се обърнала надолу, и единият от тях паднал, а другият успял да се залови за една канара и останал на нея. Водопадът под него реве, бучи, Събрали се американци от едната страна, канадци от другата и мислили ден, два, три. Как да го спасят? Лодка не може да отиде до там. Всички се заинтересували от този случай. Как мислите се го спасили? Съвременното човечество се намира на този камък сред водопада, както този американец на тази канара. Брегове отстрани има, но водопадът отдолу реве и при най-малкото подхлъзване. Всичко е свършено. Най-после американците решили да прехвърлят с един топ едно въже на канарата и човекът там да се завърже здраво с него. Сега оставям историята да предаде факта. Вие прочтете историята да видите, дали този американец се е спасил или не. Друг случай. Един американец, след като живял известно число години, намерил, че животът няма смисъл. Умръзнал му и решил по някакъв начин да се прослави. Да стане поет? Не може. Да стане учен? Не може. След като мислил дълги години, идва му най-после следната идея — да обкове хубаво една бъчва. Да я осмоли добре, да я постели с пластина и с нея да слезе от водопада. Отишли неговите приятели с него, за да пуснат бъчвата от водопада. Пуснали го и водата го поела. След като се въртяла около половин час, другарите му взели бъчвата, отворили я, а той вътре едва диша. Смъка се събудил от това зашеметяване. Другарите му го запитали, — е, как беше положението ти в бъчвата? Втори път и целият свят да ми дават, не влизам в бъчва и от водопад не се спускам. Има един закон, според който човек може да бъде знаменит само един път. Първият път е знаменит но като повтори същия опит, е знаменит наполовина. Третият и четвъртият път вече не му обръщат внимание. Този американец научил един закон, и цял свят вече да му дават, втори път не влиза в бъчва, за да премине водопада. За дънен човек не трябва да бъда, слава не ми трябва. И тъй първият искал да се разходи с лодка по водопада, на остава на канарата, а вторият минал водопада с бъчва, третият поискал да мине над водопада по въже, първият път минава звърлина в ръка, за равновесие, вторият път минава без върлина, а третият път, за да покаже своето изкуство, Минава с друг човек на гърба си и вече е без върлина. Това е изкуство. Харесва ми този човек и аз бих желал всеки от вас да мине така водопада. Всеки християнин трябва да мине този водопад три пъти. Един път с върлина в ръка, втори път без върлина, а трети път без и с човек на гърба. Без да изгуби присъствието на духа си. Сега вие ще ме запитате, какво трябва да правим с тия страдания, които бушуват, които разяждат сърцето ни и смущават ума ни? Казвам, ти ще имаш присъствие на духа, като онзи американец, който мина водопада един път с върлина, втори път без върлина. И трети път с човек на гърба. Та светът като бушува отдолу, нищо да не те смущава. Можеш ли да направиш това добре, не можеш ли да го направиш, слез от въжето, на теб не ти се пада никаква слава. Един вярващ трябва да има до на този американец и даже да стои по-горе от него. Всякога, когато дойдете до големите мъчноти в живота, кажете: Аз ще мина по това въже. Христос се намери на въжето и трябваше да го мине не защото нямаше сила. Имаше сила, но неизбежно беше минаването по него. Христос имаше сила да ходи по водата. Той можа да нахрани 5000 души. С пет хляба и две риби той имаше ясновидството да каже на Петър, че загубената монета е погълната от една риба и да я търси там, ала в този случай не си послужи с нито едно от тези средства. Значи, с всичко това Христос ни научи на един великорог на велика преданост към Бога. Той казва, аз ще изпълня този велик урок, ще изпълня Божията воля, а това, което не мога, великото, е неговата работа. Има неща, които ние като хора ще извършим, а има неща, които ще оставим на Бог да извърши, кои, например ти, след като умреш, къде ще отидеш? Какво казваше Христос? След като те обезчестят, след като ти вземат всичко, откъде ще дойде славата ти? За това нещо, казва Христос, има кой да се погрижи. Това е съгласно с Христовото учение, защото на друго място Христос казва ‒ не търсете слава от човеците а от Бога. Човешката слава лесно може да се вземе, човешкото богатство лесно може да се вземе, но славата от Бога, животът от Бога никой не може да вземе. Следователно, всеки трябва да има опитността на Божията любов. Всеки от вас трябва да дойде в съгласие, в съприкосновение с тази велика същина. Тогава ще разбере, че човешката любов е във връзка с Божията любов. Между Божията и човешката любов има такава връзка, каквато между една бомба и нейната запалка. В Божията любов има същите резултати, каквито и в бомбата, а човешката любов е запалката на този вечен живот. Ако няма нищо, което може да порази връзката между Божията и човешката любов, човек естествено ще дойде до това положение — да познае Божията любов, да познае вечния живот. Неговото съзнание постоянно ще се развива и той ще мине от човешката любов към Божествената. Следователно, човешката любов е една стъпка, която води към Божията любов, към вечния живот. Христос съзнаваше това и каза, — Моят живот е свършен, аз свършвам с човешката любов и заживявам вече с Божията любов, с вечния живот. Пилат го предаде на разпятие, биха го, разпнаха го, но днес 500 милиона вярват в него. В какво вярват? Вярват, че Христос е умрял и възкръснал. Вярват, че Той може да спасява човечеството. Но има нещо, което те трябва да възприемат. Кое е то? Унази любов? чрез която душата и духът бяха свързани с Бог. Там, в писанието, е казано ‒ не дойдох в света да сторя моята воля, но волята на Отца, който ме е проводил. Каква е волята на Бога, който ни е изпратил на земята? Съвременните християни смятат, че за да изпълним волята Божия, трябва да се откажем от всичко, и казват, при това положение, при такава обстановка, животът изгубва всякакъв смисъл, в него няма вече никакво задоволство. Ако няма ядене, пиене, спане, удоволствия, тогава в какво седи смисълът на духовния живот? На земята има спане, на небето има почивка. Яденето в небето е свързано с процеса на придобиване. И ангелите ядат, хранят се, и те имат обеди като нас, но след като се наядат, усещат едно разширение — техният живот става по-изобилен и те забогатяват. У нас не е така. Човек, след като се нахрани... На първо време докато е млад се разширява, но после колкото повече яде, постепенно остарява и нищо не придобива. Защо до известна възраст расте и придобива, а после остарява и се смалява? Съвременната наука казва, че обмяната на веществата не е правилна, тоест човек харчи повече енергия а придобива по-малко. В младините си той придобива повече енергия, а на старини придобива по-малко и вследствие на това устарява. Защо именно в старините си, когато е по-умен, харчи повече, а придобива по-малко, а в младините си, когато е по-глупав, придобива повече? а харчи по-малко. Това е в противовес на този закон, който казва, че умният трябва да печели повече. Защо е така? Младите хора живеят по-близо до Бога, а старите живеят по-далеч от Него. Малкото дете вярва на всичко, каквото му се каже, а стария човек е философ. Той казва. Ти не ме очи, аз съм минал през това, опитал съм го. Детето вярва на всичко, а старият казва ‒ донесете ми книгата да я прочита. Проверява всяко нещо, той е като неверния тома. ‒ Всички стари хора са все томовци ‒ казват ‒ аз да пипна малко че тогава ще се уверя. Казват още. Ние сме стари хора. Умни хора. Да пипнем малко, да се уверим. Ние, старите умни хора, няма да се оставим така да ни лъжат, да ни заблуждават. Старите хора не може ли да се лъжат? Именно те се лъжат най-много. Например, някой стар, Умен човек, има две дъщери, моми за женене. Дойде някой момък и той се излъжи, продаде дъщеря си, отгоре на това даде и 40 000, 50 000 лева, за да я бие момъкът по три пъти на ден. Ти, като си стар, умен човек, защо даде дъщеря си да я бият по три пъти на ден? А отгоре на това даде и 40 000, 50 0 лева зестра. Значи, ние сме майки и бащи, които продаваме дъщерите си, за да ги бият по три пъти на ден. И еврейският народ предаде така христа в ръцете на Пилат, за да го разпне. Пилат произведе съдебната процедура. Той беше отличен съдия и в Негова власт беше да освободи Христос или да го распне. Аз мисля, че всички сегашни съдии приличат на Пилат, поизмият си ръцете според Едикой кой се закон и свалят от себе си всякаква отговорност. Говоря символично, има такива примери в света. Отиде някой търговец при началника на гарата, помоли го да му отпусне един вагон, за да изнесе стоката си. Началникът на гарата не отпуска, отказва му. — Моля ви се, господин началник, зимно време е, имам жена, деца в къщи, услужете ми! И вдига двете си ръце нагоре, посочва десетте си пръста. Какво означава това вдигане? То значи — «Аман, господине, моля ви, услужете ми, десет хиляди лева ще получите от мен, иначе стоката ми ще се развали». Началникът веднага дава разпорежданията си — «Отпуснете вагони на този човек. Зимно време е, жена, деца има да му се услужи. Питам. Откъде са проникнали всички тия недъзи в човека? Къде е човещината? Къде е благородството му? Подкупването не е само тук, то съществува и на други места. Аз ще ви приведа още един пример. Жена се омъжва за някого. Тя трябва да бъде честна в отношението си към мъжа си, трябва да го обича, но гледаш я. Тръгне с мъжа си, уж върви с него, а поглежда друг мъж. Той веднага я запитва ‒ какво поглеждаш? Но не минава много време, мине някоя жена по тях, и сега пък мъжът поглежда ‒ какво поглеждаш? ‒ е, хубавичка е ‒ хубавичка е ‒ смешни са хората, турците казват. Не е лошо да гледаш хубавото. Лошо е, когато в теб се зароди една ревност, нещо нечисто. Когато казваш, че обичаш единия, а искаш да обсебиш и другия, и го лъжиш, играеш си с него, това честно ли е? Къде е човешкото? Да любиш, това разбирам, но в името на любовта да играеш... Да лъжиш, това неразбирам. В човешката любов лъжа се допуска, всички тия отношения се допускат, но в божествената любов лъжата абсолютно не се допуска. Закон има за това. Вие често си мислите. Как ли живеят съществата на небето? Много хубаво. Идеално си живеят. Ако една двойка от небето, която живее в всичката чистота, дойде на земята и допусне помежду си и най-малката съблазън на най-малката чистота, те не могат да се събират повече заедно. Разводът помежду им е свършен. Тук, на земята, те могат да грешат. Могат да проявят някаква слабост, но в небето няма условия да се греши. На земята, докато мъжът се освободи от жена си, ще види и пати. Той я пъди, тя не си отива. Тя го пъди, той не си отива. На небето такива неща няма. Това е един велик закон в Божията любов. И тогава казвам, когато Божията любов започне да действа, в нас се ражда велико съзнание, велико разбиране на нещата, и ние вече не можем да мислим за някакво престъпление. Достатъчно е само да помислим за онази велика същина, която стои пред нас, и заставаме в положението на човек. Аз съм началник на гарата, някой се обръща за услуга към мен и си вдигне ръцете. Казвам, приятелю, и без да си вдигаш ръцете, аз мога да ти услужа. Няма нужда да ги вдигаш. Сега всички страдаме от един голям недък. Искаме да угодим. На кого? На народа. Още на кого искаме да угодим? На себе си, още на своите приятели, още на своите ближни, още на кого? На този, на онзи, на всички. Да, ще угодим на всички, но в край на краищата безследно изгубваме своят живот. Ние, съвременните хора, се люлеем. Даже... Напреднали души има, които се съмняват? Няма какво да се съмняваш. Важният въпрос в света не зависи от това, на какво място седи свеща, на какъв свещник е поставена — дали на дървен, на сребърен или на златен, а зависи от нейната светлина. Свеща може да е поставена и на някой камък. Важното е дали гори и как свети. Следователно, всяко учение трябва да съдържа в себе си живот, трябва да има дух. Божия дух, който изтича от всички хора, трябва да бъде за тях една обща връзка, да ги съединява в едно. И тогава някои запитват, как ще познае, дали съм в Бог? Или вън от него. Как ще позная, кога съм го намерил? Казвам. Ръката как познава, дали е намерила човека или не е? Щом е здрава, тя е на човека. Намерила го е. И щом е здрава, ще се ползва от всички сокове. Щом се отсече, тя се отделя от тялото. Не може да се ползва от соковете му и започва да се разваля, да мирише. До тогава, докато имаш в себе си мир, една непоколебима вяра, ще имаш светлина, знание, ще имаш една интелигентност. Докато имаш истината в себе си, ще имаш свобода. Докато любовта царува в теб, ти ще имаш живот, ще бъдеш свързан с Бог. Когато твоята любов започне да се разколебава, животът ти намалява и светлината ти става мъжделива, когато се осъмниш в истината, свободата ти се ограничава и ти изпитваш едно голямо стеснение. Ако не се пазиш, може да се откъснеш от Бога и да изгубиш живота си. Въпросът е че любовта към Бога дава разширение на душата и обич към всички хора. Не ви говоря за тази любов, която вие знаете. Няма да се спирам да ви обяснявам различията между Божията и човешката любов, но казвам, че човек трябва да проучи човешката любов във всички нейни проявления. Вие сте я опитвали във всичките й проявления, няма какво да я опитвате сега. Има една любов, която не сте опитали — Божествената. За да я опитате, ще минете през живота на Христа. Сега мнозина от вас ще кажат — ама няма ли друг път? Няма друг път в света. Това е единственият път на който са сложени много мъчноти и препятствия за всички души, и който ги преодолее, ще придобие всички блага. И Бог опитва всички хора, дали са възприели Неговата любов. Псалмопевецът казва, «Опитай ме, Господи, и виж, дали съм възприел Твоята любов. Опитай сърцето ми». И тъй от Пилат ще научим две отрицателни качества — да не угаждаме като него на хората и да не предаваме Христос на разпятие. А какво трябва да правим? Ще вземем положителната страна от действията на Пилат, ще угаждаме на Бог и вместо да предаваме Христа да го разпъват, ще го предадем на Неговите приятели на Неговите апостоли, които го обичат. Когато Пилат питаше, искате ли да ви пусна Исус, това означава, че Той имаше свобода да стори това, в Негова власт беше да пусне Христос. Казвам, дайте свобода на вашия дух. Писанието казва, не запечатвайте духа, оставете го. Да работи. Във всеки човек работи божественото, и ако вие дадете надмощия на човешкото, на животинското, на неразумното в вас, последствията на този живот са лоши, катастрофални. И у нези, които са възпрели истината, които са влезли в този път, трябва да бъдат смели, да вървят напред, за да достигнат. Съвършенството — целта на вашия живот. Съвършенството е за истинските ученици. Нозина от вас имат да учат закона на жертвата, на самоотричането, някои пък имат да изучават известни добродетели, а онези, които са минали това, трябва да изучават самоосъвършенстването, да се проявят и да дадат образци на Божията любов. Например, мнозина казват, че и без пари можем да живеем. Кой може да живее без пари? Само умният. Не разбирайте, че тия пари трябва да ги имате в джоба си. И толст казваше, че може без пари, но се качваше на влаковете и пътуваше с тях. Ако ние възпремем това положение, че може без пари, тогава не трябва да се качваме на никакви влакове, на никакви коли, все пеш трябва да ходим. Тогава и без обувки трябва да ходим и да носим само това, което сами можем да си направим. Толстой, като проповядваше това, влезе в едно противоречие. Ние можем без пари, но парите трябва да се заместят с нещо друго. Като казвам, че можем без пари, то ще бъде само тогава, когато сърцата на хората се изпълнят с Божията любов. Любовта трябва да служи като разменна монета. Какво значи да работим без пари? И любовта да бъде разменна монета помежду ни. Да допуснем, че ти дойдеш в моя дом, да работиш без пари и от любов. Тогава аз ще ти кажа, братко, благодаря ти за Божията любов, която прояви към мен. От сега ти имаш моята любов и аз ще кажа на всички мои приятели да ти услужат. Ето разменната монета. Еди кой си господин тръгва за Америка и няма познат никъде. Веднага аз казвам едно слово на мой приятел, и той го приема, настанява, приглежда. Казвам му — «Приятелю, нагледайте този човек, дайте му безплатен билет, дайте му храна. Дайте му всичко, от каквото има нужда. И такъв човек може да мине свободно от единия край на света до другия, без пари. Всеки ще му услужи. Но кога? Когато тази любов изпълни сърцата ни. Не е лошо, когато тия противоречия съществуват в света, но от този свят трябва да научим, Два закона Ние трябва да бъдем активни така, както и е активен светът. Работливи са лошите хора. Аз уважавам един вълк. За да си вземе агне, той ще обиколи най-малко 10 кошари, от тук и оттам ще го гонят кучта, но все ще си вземе едно агне от някъде. Работлив е той. Аз не мога да осъдя един вълк, че си взел едно агне. Ние със закон сме провиснали на куки агнетата и това не било престъпление, а престъпление било това, че вълк си взел агне и веднага му теглим куршум. Казват, ние имаме право, това е човешко право, тия ваши разсъждения. Не са прави. Всичко в света си има смисъл. В съвременния свят, при всичкия този тор, при всичките тия отрицателни мисли, очакваме някакво подобрение. Не, ние трябва да имаме сила да привърнем всичко това в добро и да спрем злото. Аз ще ви приведа един пример който един мой приятел, виден и учен българин, ми разправи. Той ми писа от Германия. До сега в дявола не вярвах и в сатана не вярвах. Пък и сега не вярвам, но преди един месец сънувах сън, който ме убеди, че има дявол в света. В съня ми сатаната беше по-голям и по-силен от мен, но глава нямаше. Разбрах, че ако му дам моята глава, той ще може да направи много неща, но ако не му я дам, нищо не ще може да направи. В света ние даваме своята глава на дявола, за това хората полудяват. Някои се страхуват от дявола, няма защо да се страхувате. Но не си давайте главата и мисълта на дявола, дръжте си главата. Писанието казва, ще смиря сатаната под нозете ти. Тогава вие ще приличите на онзи светия, който се е помъчил да смали дявола и, като успял да го омагиоса, го затворил в една стомна, така затворен. Светията го накарал да го разведе из целия свят, та дори и на Божия гроб. Най-после дяволът го запитал: Ти ще ме мъчиш ли повече? Няма да ти мъча. Светията отворил стомната и го освободил. И тъй, когато дяволът влезе в стомната, омагиосайте го и той ще отстъпи. Вие само сложете ръка отгоре, и той ще извърши отлични работи, затова ние не трябва да казваме, колко жесток е бил Пилат. Пилат беше човек, като всички хора, със слабости, и най-благочестивите християни някой път проявяват такива слабости. Днес от всички се изисква изучаване на Божията любов, затова трябва да се започне от човешката. Не се плашете, че човешката любов ще изчезне от света. Не, милиони години още човек ще има любов към себе си, и даже като влезе в нирвана, пак ще останат частици от тази любов. Някои мислят, че като влязат в нирвана, няма да проявяват любов към себе си. Казвам. А откъде се яви егоизмът в тия съвършени духове, които излязоха от Бога? Във всяка една частица на човека съществува любов към себе си, и затова егоистичната любов се проявява и ще се проявява. Всяка една любов обаче си е на мястото. И тъй, ние ще изучаваме тези три велики проявления на любовта. Глава на нашето битие ще бъде Бог, казва се в писанието, глава на твоето слово е истината. Значи, на първо място седи любовта, която имаме към Бога, след това е любовта, която имаме към себе си, която ще създаде дробовете и артериалната система, най-после е любовта към ближните ни която ще направи ръцете, краката и стомаха. Следователно, в тези три принципа ще се облече човешкият дух и ще живее съобразно Божията любов и тъй, съобразно Божията любов, ще работя, ще мисля и ще заповядвам на всичко нисше в себе си, съобразно своята любов, ще дишам, а съобразно любовта си към ближния, ще работя навън, ще се проявявам. Пилат, който предаде Христос на разпятие, нямаше глава. На него ще сложим Божията глава, тъй като дойде втори път, няма да разпъва Христа. И Христос, като дойде втори път, ще му покаже как трябва да постъпва. Ще му покаже, къде е неговата слаба страна, ще му даде един добър урок. Елифас Леви разказва един малък анекдот, в който ще намеря образа на Пилат. След като работил две години в света, след като дал на хората една хубава опитност, хората ни слушали повече сатана, не искали да го знаят за нищо. Един ден той излязал да си почине, спрял на едно каменисто място, навел глава и си размишлявал. Така е, учих, учих света, и като го научих, днес никой не ме почита. Постъпих неразумно, че предадох своето учение на тия неблагодарни хора. По едно време видял, че Христос идва към него. Сатана му казал, — много късно идваш при мен. — Защо? Преди две хиляди години, когато бях толкова силен, толкова богат, ти не дойде при мен, за да ти дам всички светове, които имах на разположение, а идваш сега, когато нямам нищо. — Не, аз не идвам за твоите царства, идвам да ти помогна. Сатаната е човек снажен, мускулес, но Христос видял в пити в гърдите му две големи черни змии. Приближил към него, побутнал тия змии, и те паднали на земята. Тогава Христос му казал, да, ти много хубаво учи света. Това е една алегория. Да не казвате. Ето какво ни проповядва този човек, че сатаната трябвало да дойде да учи хората. Сатаната и сега ви учи, на какво пушки да си правите, да се убивате и на какво ли не е друго, но сега той е реформиран и този новият реформиран сатана ще върви по съвсем друг път съобразно Христовото учение. И тъй, коя е главната идея? Ще поставите Божията любов като глава на вашия живот, вашата любов като дихателна система, а любовта към вашите ближни като условие за създаване на крака, ръце, стомах, изобщо като органи на вашето тяло. Тогава философията на вашия живот ще се осмисли, вие може да направите един опит, и ще видите, че той ще излезе сполучлив. 23 ноември 1924 година София